Uh, bizana da nahi duugu etxalde uh, uh, izena eta uh, segen azten segituko dugu. Harri uh, e, uh, uh, ba, gira uh, Atelajan, uh, be antizibiotika beko desmartsa bat finkatzen bai biziki modernota aintzinatzen begira segen azketan. A Telejan gamartel segitzen dugu hor zeodez uh, uh, erabiliz uh, gure hotzaren uh, egiteko. Eta gana edu azken tekniketan, eta magasinetan uh, elena, uh, elena uh, ipatuko duzu. Prezeski magasinak ere, uh, voilà, piskat denetan beiztizte horrein kokateak. Merkatu, hain ere egiten dituzia? Amairu merkatu egiten ditugu haste horro. Hor, haus, altzen ditugu barak karrik gure produktsioa. Eta gero, ba ditugu bos magasin, orduan, Dona Paule, Garazi, Uztaritze, Iriburu, Bilarte, eta guai, gamartekoa. Honsai egiten. <laughs> Anditzeko sedea ziak? Ordoan, uh, mementuko nahi ditugu horiek garatu, uh, salduz uh, produktu lokalak, emengoak eta horiek ezagutara zi, gero uh, garatu ikusiko den moran uh, posible den, biziki uh, konten gira ma magaxi nahoetaz. Sirri azkuntza, sasoi nonean da, ara zuten antibitukoak aldatu beste, baina ikusten du ere bonk, hixiak direla, zaitasunak hor direla. Emprechak xendei toitu badira orain ere guera berezian gira baina ere alimentazio ere zigari presioak emendatu ila beste e, Alde albatetik alimentaren presio eta zigari ganda baina gon goku gu berriki urte hauetan jaizko urte eta urte gurtari auker egiteko beraz estatuak eman ditu diru laguntzak ez dakigu luza honen den alimenta luza izanen den eta ba agian ere izanenda eta hal dugu jouzitzen, baina horurtako enpresak ere baditu badugu egonkainiitz dibertsifatzen entsatztzen dira, Eten dugu magainetan salmenta zuzena lekuko produktuekin eta hemen hasi giro pixkat ere burxgia egiten, beraz beikia egiten, maginetan garatzeko. Eta beste puntua aipatua izan dena hori da, eh? izena do fama itenduna ere leiaketak lehiaketan dana bat, txarri dana bat, iraz biztaitako etxaldea edo empresada. Bai, biztan dena, lehiaketa da, guen lan bat da, kaiteko kalitatea, presio, ebe, interesgarri batetan, eta beti, bai, ebe, ari gira beti bai, Parisiko Konkurtsuan ari gira urte guziz gure produktuen orkesten, eta voilà, hola, hori dugu lanean.